Rugăciune pentru trăirea tainei lui Simon Cirineur. Doamne Isferistoase, domna al sfatului Dumnezeesc, te iubim, te săvim și îți mulțumim încă pentru, pentru noi. Trăirea tainei lui Simon Cirineul ai rânduit. Să urcăm scara urcușului duhomnicesc între preoții tăi, în veșminte preoțești neidăluit. Să răbdăm fără cârtire în fără voi ca să ne vindeci de toate mădularele trupului cu iscusință în războiul cu trupul neînvățat. Să trecem cu vederea peste toate loviturile, hoțiile, ispitele cugetelor și sufletelor noastre în războiul cu lumea neajutat. Pentru noi, mormântul în scară la cer, l-ai transformat, fiindcă de sine ne-am lepădat, crucea neamului ne-am luat, chemarea ta am ascultat, când la noi ai privit și să urcăm, ne-ai îndrumat, fiindcă tu, cel sfânt, dulce, iubitor și nedinovat, să participi la pătimirea noastră ai binevoit, alături de noi suferințe ai răbdat, de aceea Taina în învierea am trăit și să devenim fia învierii tale, poruncă vie ne-ai lăsat. Doamne Iisus Hristoase, Domnul al Sfatului Dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și-ți mulțumim, fiindcă să trăim taina lui Simon Cirineul. La pătimirea noastră ai participat. Cu sfatul și ajutorul tău ne-ai îndrumat. Să înțelegem dreapta judecată a proniei tale, ca să ne dai lumina, viața veșnică, calea preasfintei trăiri, ne deschis și ne luminat. Încât ca să ne mântuim, să ne sfințim, să ne desăvârșim, porungile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii. Pentru noi le-ai rostit clar și răspicat. De aceea, nevoințele noastre și patimile fără voie, în virtuțile cu voia, le-ai schimbat. Doamne, Iisuse Hristoase, Domnul al Sfatului Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțim fiindcă să trăim taina lui Simon Cirineor ne neîngăduit. Doamne, tu cel ce ești cuvântul cel Dumnezeu pentru noi. Pe cruce, ocări, scuipări, lovituri, moarte ai suferit. Pentru noi păcatul l-ai răstignit. Să răbdăm alături de tine, fără cricnire, pasimile, ca să nu facem păcatul nemulțumirii neînvățate. Să nu intrăm în cursele cele viclene ale celor ce de tine s-au lepădat și între fii, igieni, S-au numărat, ne-ai sfătuit, fiindcă de cele ale lumii, ale trupului, ale duhurilor necurate, s-au înșelat, s-au legat și le-au iubit. Dar tu de ei pe noi ne-ai separat și ne-ai ferit, fiindcă voia noastră ai tăiat și cu poruncile tale ne-ai îndreptat.